Поранених багато. Деякі шкандибають до лісу самі, декотрих несуть на палатках. І всі звертаються до хоми з однаковим запитанням. З переправи? Переправа готова? Небо бренить, мов, напнути. Снаряди, перелітаючи над головами, виють до лісу. З характерним покласуванням б'ють ворожі самоходи, замаскувавшись десь по вибалках за дамбою. Краєцький на ходу розпитує поранених про свій полк, про становище. Це вже пішли люди його дивізії. Десь тут поруч лівіше і однополчани хоми. Вигляд у поранених страшний, змучень, бліді, виборложені в болоті. Декотрі шкутельгають, смертельно утомлені, в інших ще світиться в очах божевільний блиск бойового збудження. Ніхто з них уже не звертає уваги на снаряди, що грякають поблизу на узліссі, немов це грякання, зовсім пусте, порівняно з тим, що їм довелося щойно пережити. Тим часом над мравою у високій блакиті закружляли Юнкаси, стрекотом зеніток обізвалися до них переправи, не спускаючись нижче. Літаки капнули над лісом з бомбами і гулки ліси застоганіли. Берегами стеляться димові завіси, пишно в руності, сліпучо білі на сонці. Стрілянина наближалась, густішала. Весь ясний обрій на заході гремів неприродним нервовим громом. В різних місцях над відкритим плацдармом Високо вставали вогні ракет, потворно бліді при денному світлі. Снаряди лягали полем все ближче. Хаєцький вів свою валку понад самою дамбою, щоб на випадок артнальоту їздові могли сплигнути в чиїсь окопи. Схрапуджені коні, розуміючи небезпеку, летіли вітром, готові вискочити з шлей. Снаряди вже рвали зліва, справа. Переду, ззаду, хома оглушений вибухами, нещувся, як опинився навпроти свого батальйону. З насипу на нього дивились численні знайомі обличчя, яких він майже не впізнавав. Махали руками, кричали «Падай, падай!» Їздові, скакуючи з передків, кидались в найближчі окопи. Хома теж звалився на чиїсь тіла, маючи повні вуха дзвону. Сівши, опинився лице-в-лице лице з Маковеєм. — Маковей! — хлопець кинувся, хомів обіймі. — Ти з переправи, що привіз? — Міни, гранати. — О, гранати, потрібні до зарізу. Ми вже п'ять контратак відбили. Тут таке коїлось. Думали всіх нас видушать танки. На артилеристах тліли сорочки, били з в півсотні метрів. — Де Антонович? — маю доповісти йому. — Доповідай Чернишеві. — Антонович наш відвоювався. — Та ти що? — Ось він, біля мого окопу. Хаєцький висунув голову за бруста. Кармазин лежав, витягнувшись на плащ палаці, в своїх порепаних, розбитих чоботях. Дивився просто на хому, напружено відкривши рота, не би весь час хотів щось голосно крикнути, і не міг. Мурашки вже гуляли по його сірому обличчю. Хому затрясло, як у пропасниці. Судорожно перекошений лютим болем, Він сів у кутку, Стиснув важкі кулаки. От доки це буде, доки! І гнівно вирячився в стіну окопу. Ну, а тепер... Маковея раптом охопив жах. Він, мов би, тільки зараз збагнув, про що йдеть. Правді, доки, і хто на черзі? Як тільки кінчився артналіт, Хому викликали до командира полку. Самієв стояв під дамбою з кількома офіцерами. Сьогодні всі вони були з автоматами в руках, немов рядові. З переправи зустрів Самієв Хаєцького, не чекаючи формального рапорту. Хома доповів скупо і невгаразд. Весь час він думав про Антоновича. Дізнавшись, що Хома переправлявся в зовсім іншому місці, хазяїн не став більше його слухати. Іншим разом він відзначив би старшинську винахідливість, похвалив би його за те, що він перший прорвався на плацдарм з валкою боєприпасів, але зараз самі, видно, думав про інше. Не вислухавши Хаєцького, до кінця відвернувся, заговорив з офіцерами про вершника, що наближався до лісу. — Козаков? — Він. Півгодини тому Козаков був посланий на переправу розвідати, як там справи. Тепер він гнав щодуху звідти. Посирілий, розхрестений, підскакав до хазяїна. Доповів, не встаючи з сідла. Переправу розбомблено. Починають знову. Дамба нагадувала собою великезний щільний. Яма на яму, окоп на окопі. Поруч стояли в ячейках рядові офіцери, розвідники і штабники. Командир полку всіх, кого мав під рукою, виставив в оборону. Хома, витягнувши за копу тіло якогось убитого піхотинця, зайняв собі готову його оселю на самій дамбі. З Хомою сусідили по праву руку Петерівці, по ліву Маковей із своїм апаратом. Для Маковея цей день видався неприродно довгим, довгим, довгим. Сонце, зупинившись посеред неба, здавалося, уже не рухається далі. Відбито п'ять контратак. Скільки їх ще доведеться відбити до ночі? В перші години після фортування наступ розгортався досить успішно. Полк рішучим ударом, вибивши німців з лісу, відкинув їх геть за дамбу. Батьом уже здавалося, що тепер наступаючі підрозділи підуть і підуть полями вперед. На світанку комбат Чумаченко – Уже був призначив свій наступний КП біля станційної водокачки, що ледве був в синюватій імлі далеко на Веднокрузі. Чумаченкова самовпевненість нікого не здивувала, хоча до водокачки лежали ще довгі, неперейдені кілометри, а на самій станції ще гукали німецькі поїзди. Серед командирів батальйонів Уже давно виробився зухвалий гвардійський звичай заздалегідь обирати пункти, ще зайняті ворогом, під свої майбутні КП. В цілому розрахунок був вірний рано чи пізно комбати неминуче з'являлися із своїми штабами там, де було намічено з'явитися. Але на цей раз справи обернулись інакше. Самому розпалі наступу, несподівано майже в спину атакуючим, ударили німецькі танки. Вони зайшли балкою зліва, зім'явшкою серед відкритої місцевості, піхоту лівого сусіда. Саміїв наказав батальйонам негайно повернутися знову за дамбу. Повертаючись по голому полю під шквальним вогнем, батальйони зазнали значних втрат. Цей час мінометники втратили свого Івана Антоновича. До насипу його ще донесли живим. Він умер непомітно, коли рота, вже залігши по дамбі поруч з іншими покремсеними підрозділами полку, відбивала шалену першу контратаку. Це було вранці. Тоді ще тут стояла полкова батарея легких гармат, які, власне, й вирішили долю попередніх поєдинків. Півдесятка німецьких підбитих машин тепер стояла в балці перед самою дамбою. Це був наслідок славної роботи батарейців. Але самої батареї вже тут не було. Самію перекинув її на поміч сусідові далеко на лівий фланг, куди зараз перенісся центр бою. Там противник, прорвавшись через дамбу, поступово вгонився клином плацдарм, намагаючись вийти знову до Морави. Маковей щоразу бентежно поглядав туди. Хома тим часом підкопав глибше свій окоп, який здався йому надто мілким. Оце відтепер моя хата, Маковею. А все моє господарство – десяток гранат. Розвантажені свої підводи, Хома передав у розпорядження санітарам, які вже направили ними до річки поранені. Боєприпаси, доставлені Хомою для роти, були розподілені порівну між усіма мінометними підрозділами полку. Хома не жалкував. Хай і всі користуються, аби з толком. Найгірше, що вся місцевість навколо танко доступна, скаржився Маковей через бруст Перхаєцькому. Якби він був зіпхнув нас звідси, з цього насипу, то ніхто б не добіг до лісу. Витолочив би всіх серед поля гусеницями. — Ячейки, тримайся! — понуро радив Хаєцький. — Ура! — несподівано заволав Маковей, притискуючи трубку до вуха. — птап прийшов! птап. Зачувши це слово, бійці повестромулювали голови з окопів, напружено вдивлялися в узлістя. — Винищувальний протитанковий артилерійський полк, гроза німецьких танків, надія гвардійської піхоти. Уже не раз бійцям доводилось бачити блискучу роботу цих іптапів. Озброєні новітніми скорострільними гарматами, рухливі, летючі як блискавки, вони невтомно шугали по фронту, з'являючись зненацька то тут, то там, в місцях найбільшої небезпеки. Вилітали просто з маршу на поле бою, з ходу розгортаючись, несхибно схибно б'ючи. «Де і Птап Маковею?» посипались на телефоніста запитання. «Де ти його побачив?» «За річкою, за переправою стоїть на поготові». «Хазяїнові хтось звідти передав». Останні слова Маковея поринули в суцільному гуркоті. Противник відкрив вогонь по всьому плацдарму водночас, ударив з усіх видів артилерії – самоходами, танками, важкими мінометами. Плацдарм закипів на десятки кілометрів, забольбився від краю до краю вибухами. Маколай був у різних перепалках, але зараз йому здалося, що він уперше оце потрапив під такий обстріл. Це був навіть не обстріл. Це був розгнузданий, все поглинаючий обвал вогню, завиваючи круговерть розщепленого металу та піднятого повітря грунту, що важко бушував над тобою. Між залпами зникали паузи. Ще голова дзвеніла від попереднього вибуху, ще зрушена земля сипалася в окоп, а повітря вже знов гайдалося, завивало, пружинило, тискаючи тебе в землю. Удар близької блискавиці, гаряче хурчання човуних злитків у горі і знову грізне виття, виття, виття. Забившись на дно ячейки, заховавши під себе апарат, як живе тендітне створіння, Маковей пронизливо благав у трубку. «Земля, земля, земля!» «Чого тобі?» – накричали на нього з батальйону. «Сиди отам тадиш». «Справді, чого йому треба?» Йому просто треба почути зараз людський голос, переконатися, що лінія діє, що все залишається на своєму місці. Знову. Земля, земля!» На цей раз йому ніхто не відповів. Чи не хотіли? Чи зв'язок порвало, розметало снарядами. Маковеєві наче щось обірвалося всередині. Земля, ледве не заплакав він у мембрану, а земля мовчала. Все навкруги вихрилося, глушило, обпікало гарячою повітряною хвилею, присипало чимось зверху.